Subzodia proletcultismului, o carte cu domiciliu forțat, 1979-1995, Dialectica puterii, eseu politologic de Marin Nițescu, ediție îngrijită de M. Ciurdariu, editura Humanitas, 1995. Citește Simona Soare. Marin Nițescu, 1925-1989, născut în localitatea Perieți, județul Olt, într-o familie modestă. Lucrează ca ucenic în București. În 1949-1950 ocupă un post de educator-pedagog la școala profesională 23 august, urmând și cursul complet al Liceului de Băieți numărul 12, fără frecvență, pe care îl absolvă în 1951. În 1950 îi moare tatăl portar la uzinele 23 august de TBC pulmonar, boală pe care, în condițiile acelor ani, a contractat-o separe și fiul și care, într-o măsură, îi va marca ulterior curiculum vite. A urmat apoi ca bursier cursurile Facultății de Filologie a Universității din București 1951-1955. După absolvire, este repartizat oficial ca îndrumător cultural în regiunea Pitești. Renunță însă și revine în capitală acceptând provizoratul unor posturi de pedagog la școli profesionale 1956 58 sau de învățător, suplinitor și profesor în suburbia Dobroești, 1958-1963. Din 1964 până în 1969 funcționează ca îndrumător principal la centrala editurilor și difuzării cărții din București refuză tentația de a deveni membru al PCR, preferând să șomeze în condiții dure între 1969-1972. Din 1972 e încadrat ca redactor la revista Viața Românească, unde lucrează până în 1984, când forțat de privațiuni, retribuire înjumătățită sub 2000 de lei și cane ideologice și boală, bronhopneumonie cronică obstructivă, se pensionează retrăgându-se la perieți old. De aici solicită insistent forurilor în drept sprijin și aviz favorabil pentru apariția cărții sale inedite din 1979 sub zodia prolet cultismului. Răspunsul tăcere unanimă cu tâlc de jos până sus. Se stinge de boală într-un chip neprevăzut totuși la 24 aprilie 1989 în vârstă de 64 de ani. Reperele sale morale și intelectuale maiorescu și lovinescu. Lucrările principale de critică îi sunt alcătuite din articole și cronici literare publicate în periodice de profil începând din 1968. Între Șcila și Caribda, Delimitări Critice, 1971, Repere Critice, 1974, Poeți Contemporani, Sinteze Critice, 1978, Atitudini Critice, 1983, Lucrare premiată. Două dintre scrierile și sintezele sale desertar, adică inoportune politic, vor forma conținutul volumului de față, Subzodia Proletcultismului, 1979 și Dialectica Puterii, 1975-1988. Cuprinsul lucrării În loc de prefață, pagina 5. Subzodia proletcultismului, cultismului, un roman. Argument, pagina 17. V. Victis, pagina 21. Flux și reflux, sau doi pași înainte, un pas înapoi, pagina 44. Dialectica Revoluției în Marș, pagina 53. Modelul unic, pagina 83, îndrumări și saluturi, pagina 96, oglinda degradării, 101, subzodia proletcultismului, 121, cazul Titu Maiorescu, 153, cei din tâi, cei de pe urmă, 163. Doi roman, profiluri de epocă, texte ilustrative comentate, Mihail Sadoveanu, 171, Tudor Arghezi, 178, Gheorghe Călinescu, 188, Zaharia Stancu, 209, Mihai Beniuc, 214, Geo Bogza, 217, Eugen Jebeleanu, 222, Leon Terautu, 228, Ion Wittner, 234, Nicolae Moraru, 240, Ovidiu Crohmalniceanu, 245, Cornel Reckman, 252, Paul Georgescu, 260, cei Gulian, 265, Alpiru, 268, N. Tertulian, 270, Dumitru Micu, 275, Eugen Simion 278, Nicolae Manolescu, 283. Trei roman bibliografie ilustrativă. Iona Gârbicianu, 291, Florența Albu, 291, Ioan Alexandru, 291, Simion Altărescu, 291, Paul Angel și Tudor Arghezi, 292, Aeba Bakonski, Cezar Baltag, Eugen Barbu, 293, Ion Barbu, 294, Ion Dodu Balan, George Balan, Mihai Beniuc, pagina 295, Ion Banu, Lucian Blaga, 296, Ana Blandiana, Geo Bouza, 299, Oria Bratu, Savin Bratu, pagina 300, G. Calinescu 301, Matei Calinescu. Șerban Gioculescu, 307, Vladimir Colin, Paul Cornea, Ovidiu Crochumălnicianu, 309, Dan Culcer, S. Damian, 310, Gabriel Dimisianu, 311, N. Doreanu, Geo Dumitrescu, Petru Dumitriu, B. Elvin 312, Radu Enescu 313, Domnica Filimon, Virgil Florea, Mihai Gafica, Paul Georgescu 314, Dumitru Ghiše, Gheorghe Grigur 315, Romulus Guga, Cei Gulian, Silvian Josifescu, Emil Isak, Eugen Jebeleanu 316. Atanasie Joja, Ion Lungu, Radu Lupan, George Macovescu, 317, Nicolae Manolescu, 318, Aurel Martin, 319, Dumitru Micu, Vicu Mândra, Nicolae Moraru, 320, George Munteanu, Mihail Neamțu, 321, Vasile Nicolescu, P. Niculescu Mizil, C. Nicuță, Mihai Novikov, 322. Ioanichie Olteanu, 323, Al Oprea, Miron Radu Paraschivescu, 325, N Pascu, Adrian Păunescu, Perpesicius, Camil Petrescu, Al Filipide, Al Piru, 326, Dumitru Popescu, Radu Popescu, Marin Preda, Emrat Nev, Lucian Raicu, Mihail Ralea, 327. Leon Leontarautu 328, Valeriu Răpeanu, Cornel Recman 329, Mihail Roller, Liviu Rusu, Ion Marin Sadoveanu, Mihail Sadoveanu 331, Al Simion 332, Eugen Simion, Marin Sorescu 333, Zaharia Stancu 334, Petre Stoica Geo Arban 335, Al Iștefanescu, N. Tertulian Ovidiu Varga, 336, Tudor Viano, Ion Vina, 337, Ion Vitnar 338, Ion Vlad, 339, ca și Ari Wald. Dialectica puterii, eseu politologic. Nota autorului 342, mitologia partidului 343, puterea perpetuă, ilegalitatea perpetuă 345, statul instrument și societatea instrument, non-societatea 349, minciuna organizată ca metodă politică 353, servituți și privilegii 358, mitul realizărilor industria grea 360, omul nou 362, Satul, 370, Partidul și intelectualii, 373, Lumea se americanizează și se sovietizează, 380, Groparul capitalismului, 383, Europa suferindă, 386, Una Salus, 392. Menționăm că pe fiecare față a casetei încap cam 20 de pagini. În loc de prefață, succint documentar 1981, Mircea Zaciu, către M. Nițescu, Cluj, 11 mai 81. Stimată domnule Nițescu, îmi cer multă scuză pentru întârzierea nedorită cu care trimit referatul. De-ndată ce am primit cartea, am citit-o cu mare interes. Am aflat că m-ați căutat și, având prilejul să trimit textul și referatul cu buzura, care pleacă mâine la București, o fac neîntârziat. Referatul mi-a venit greu să-l scriu. Nu voiam să intru în unele detalii, n-am putut totuși să evit aspectul cel mai gingaș, care cred că va constitui și principala piedică a apariției. Tonul de domnul să vă apară cartea așa cum ați gândit-o și scris-o, însă eu personal mă cam îndoiesc. Dată fiind situația, climatul etc., nu știu dacă editura, ea însăși cam zdruncinată prin moartea lui Preda, va avea curajul să o publice. Dacă Preda ar fi trăit, e sigur, cel puțin așa cred că și-ar fi luat răspunderea. Poate acceptând să eliminați unele pasaje mai dure, ca expresie, la adresa unor realități, instituții, persoane în viață, să reușiți, eu vă urez din inimă. Dacă considerați că referatul meu nu vă poate folosi, ci din potrivă, nu-l predați și gata. Nu e nicio supărare. Cu cele mai bune urări al dumneavoastră Mirceazaciu. 1985, memoriu adresat Uniunii Scriitorilor. Către conducerea Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, stimată tovarășe președinte Dumitru Radu Popescu, subsemnatul Marin Nițescu, membru al Uniunii Scriitorilor, vă adresez prezentul memoriu cu rugămintea de a mă sprijini în rezolvarea unei situații pe care o consider anormală. La sfârșitul anului 1979 am predat pentru publicare la editura Cartea Românească volumul de istorie literară sub zodia proletcultismului, care încearcă să reconstituie în aspectele ei principale perioada 1944-1964 în cultura și literatura noastră. În cercetarea acestei perioade am căutat să fiu cât mai obiectiv cu putință pentru a evita afirmații ce nu pot fi susținute prin argumente de ordin documentar și istoric ricco Volumul a fost citit în editură de redactorul de carte Sorin Marculescu, apoi dat la referat extern în 1981 criticului Mircea Zaciu. Și unul și altul au opinat pentru publicare și au recomandat unele modificări cărora eu le-am dat în cea mai mare parte curs. Mai mult, am spus că aș fi de acord cu eliminarea unor capitole întregi, dacă mi s-ar cere în mod argumentat acest lucru. Cu toate acestea, editura a refuzat în cela din urmă publicarea volumului și mi l-a restit. În prezent nu știu ce perspective ar putea să aibă această lucrare în care am investit o muncă de mai mulți ani, dar precizez că nu înțeleg să mă resemnez la gândul că am scris-o pentru sertar, cu atât mai mult cu cât perioada abordată a constituit și la Congresul al 9-lea al PCR obiectul sub multe aspecte al unor aspre critici și dezvăluiri. Subliniez că volumul subzodia proletcultismului este, cum spune referentul, prima încercare de sinteză asupra etapei literare din anii de după 1944. Consider și acum ca și atunci când l-am scris că a sosit timpul să se redea istoriei literare, integritatea funcțiilor ei. Nu poate rămâne la nesfârșit albă cea mai dramatică și mai nefirească pagina din literatura și cultura noastră. Acesta e spiritul în care am scris cartea, spiritul probității profesionale al adevărului. De aceea fac apel la autoritatea dumneavoastră, stimate tovarășe președinte, pentru a sprijini apariția acestei cărți, înțelegând că astfel susțineți o cauza a literaturii noastre și apărați un autor de măsuri ce presupun mai mult prudență exagerată decât curaj profesional. Vă mulțumesc, M. Nițescu, 3 decembrie 1985. 1987, fragment de scrisoare. Aș dori să subliniez în mod deosebit, stimate tovarășe redactor șef, că neputința de a adopta o atitudine obiectiv-critică față de aspectele negative ale societății de ieri și de azi m-a determinat să-mi impun tăcerea așa cum am făcut și în perioada dogmatismului prolet cultist. În anii 1956-58, mai multe articole ale mele au fost scoase din sumarul revistei Tânărul Scriitor de către instituția care s-a numit eufemistic Direcția Presei. Motivul l-a constituit tonul nedisimulat critic la adresa unor cărți privite atunci ca expresia a comenzii oficiale în literatură. Alte articole au fost refuzate de la început pentru același motiv de revistele la ușa cărora am bătut. Acel fapt m-a determinat să nu mă adaptez climatului literar și cultural, cum au procedat mulți dintre cei care scriu și azi, ci să renunț la încercarea de a mai publica ceva. Recunosc că mi-a lipsit talentul adaptabilității, din care cauză nu am reușit niciodată să învăț cum se scrie un text care să treacă fără dificultăți. Am considerat că atitudinea obiectiv-critică privind aspectele negative ale realității din jurul nostru reprezintă o datorie morală și profesională în activitatea unui scriitor, justificarea sinecvanon a participării lui la viața literară. De aceea am sentimentul că dorința de a fi mereu prezent în paginile revistelor cu prețul ignorării adevăratelor probleme vitale ar fi o vanitate imorală atâta timp cât există alternativa tăcerii. M. Nițescu, 12 noiembrie 1987 Februarie 1988. Memoriu către Nicolae Ceaușescu. Mult stimată tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, mă numesc Marin Nițescu, domiciliat în București, alea Valea Prahovei, numărul 1A, bloc 825, apartament 61, sector 6, telefon 269561. În unele perioade ale anului, merg din motive de sănătate în comuna mea natală, Perieț, județul Olt. Sunt de profesie critic literar, membru titular al Uniunii autor al mai multor volume de critică literară apărute între 1972-1984, dintre care unul, Atitudini Critice, premiat de Asociația Scriitorilor din București pe anul 1983. Am lucrat în presa literară ca redactor principal până la pensionare și am o activitate publicistică de peste 20 de ani. Prin prezentul memoriu, cu deosebit respect, vă aduc la cunoștință cele ce urmează și vă adresez rugămintea de a da înalta dumneavoastră încuvințare pentru dipărirea volumului meu de istorie literară sub zodia proletcultismului. La începutul anului 1980 am prezentat spre publicare la editura Cartea Românească din București un volum de 450 de pagini dactilografiate cu titlul de mai sus. Acest volum încearcă să reconstituie pentru prima dată în aspectele ei principale imaginea literaturii noastre în perioada 1944-1964. În cercetarea acestei perioade am procedat în spiritul documentelor de partid al indicațiilor dumneavoastră personal căutând să respect cât mai mult cu putința adevărul, pentru a nu face afirmații ce nu pot fi susținute prin argumente de ordin documentar și istoric. În cadrul editurii, volumul a fost citit de redactorul Sorin Marculescu, care a formulat unele observații de amănunt asupra textului, dar a exprimat convingerea că lucrarea este necesară și ar putea să apară. De asemenea, editura a solicitat în 1981 un referat extern criticului literar și profesor universitar Mircea Zaciu, care la rândul lui a recomandat publicarea volumului meu, făcând totodată unele observații critice asupra tonului polemic al lucrării. Îmi cer permisiunea de a cita din acest referat. Activitatea de critic al lui M. Nițescu nu mai necesită o prezentare introductivă, fiind prea bine cunoscută de publicul specializat. Criticul are în lumea literară faima unui spirit intransigent, sever, aproape intratabil, nimeni însă neputându-i contesta onestitatea și consecvența principiilor și atitudinilor. Noua carte al lui M. Nicescu își propune un subiect foarte dificil și delicat din multe puncte de vedere. Sub zodia prolet cultismului își asumă cea din tâi încercare de a sintetiza începuturile noii etape literare din anii de după 1944. Faptul că nimeni nu s-a încumetat încă să facă o cercetare temeinică, mergând direct la surse a acestei perioade, atestă singur dificultatea întreprinderii. Indiscutabil, o asemenea lucrare era așteptată și de dorit. De o parte, pentru a lămuri istoricește o etapă a dezvoltării anormale a literaturii, sub presiunea unor factori condamnați de documentele congresului al noilea al Partidului Comunist Român, de alta fiindcă, așa cum autorul însuși arată, tinerele generații nici nu mai au cum să priceapă fondul și formele concrete ale problematicii legate de începuturile noi noastre literaturi. Ca atare, ideea tovarășului M. Nițescu este binevenită și străduința sa de a explora documentar toate fațetele epocii merită a fi sprijinită. Obiecția principală și recomandarea ce îndrăsnesc să o fac autorului privește mai cu seamă stilul critic al textului. Spirit polemic, caracterizat printr-o oarecare impulsivitate lingvistică, principala grijă a autorului pentru a-și asigura textul de eventuale obiecții destructive, ar fi să elimine din comentariu acele ieșiri prea personale, unele cu caracter de atac la persoană, altele cu tentă similii pamfletară. Ele mi se pare că dăunează ansamblului și riscă să-i atragă acuzația de subiectivitate și de formare. Rezumând deci în acest sens stilul critic al cărții, ea mi se pare o lucrare documentată și publicabilă, mai ales acum când se accentuează pe bună dreptate nevoia unor studii istoricește capabile să reconstituie profilul adevărat al unor etape străbădute de noi și depășite în sensul major, etc. Am încheiat citatul din Mircea Zaciu, revenim la text. La rândul meu precizez că, în calitate de autor, am manifestat receptivitate atât față de observațiile redactorului de carte, cât și ale referentului extern, în sensul că am operat o serie de modificări sau completări de text pentru a atenua unele afirmații prea categorice, ori cu un ton excesiv polemic. Mai mult, în discuțiile cu directorul editurii, am arătat că aș putea să fiu de acord cu eliminarea unor pagini sau capitole întregi, dacă mi s-ar cere în mod argumentat acest lucru. Menționez de asemenea că, inițial, volumul Subzodia proletcultismului a fost inclus în planul de apariții al editurii pe anul 1982, plan aprobat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Ulterior însă, editura a refuzat să-l mai tipărească, mi l-a restituit și a propus să-l înlocuiesc cu o altă lucrare pentru a nu pierde locul din plan. Deși consider că acest refuz denotă mai curând prudență exagerată decât spirit de promovare a noului în viața literară, am căutat să înțeleg atitudinea editurii prin aceea că nu există un precedent asemănător în prezentarea perioadei respective, volumul meu fiind prima încercare de acest fel. De aceea am și acceptat să fac unele modificări în textul lucrării, dar nu pot să merg cu înțelegerea până la renunțarea de a mai publica acest volum, cu toate că nu știu ce perspective de apariție ar mai avea dacă ar trebui să aștept ca și editura să-și schimbe din proprie voință optica și atitudinea mi este cu neputință să mă împac cu gândul că am investit mai mulți ani de muncă asiduă, care mi-a șubrezit sănătatea, pentru documentare și elaborare, într-o lucrare ce nu poate să apară la una din editurile noastre, că am scris o carte pentru sertare și pentru posteritate. Am încercat de asemenea la mai multe reviste, Viața Românească, Vatra, etc., publicarea unor fragmente disparate, dar nu am obținut decât promisiuni urmate de nesfârșite amânări care nu erau în realitate decât tot un refuz politicos deghizat. M-am adresat apoi conducerii Uniunii Scriitorilor cerând să intervină pentru tipărirea cărții mele. Am fost consiliat să mai discut odată cu directorul editurii, ceea ce am și făcut, dar mi s-a răspuns că unitatea de măsură a rămas aceeași și că nu sunt perspective de tipărire. În cele din urmă, am trimis la revista România Literară o scrisoare deschisă, prin care voiam să aduc la cunoștința opiniei literare situația cărții mele, sperând că astfel voi determina o schimbare de atitudine din partea factorilor de decizie. România Literară a refuzat însă la rândul ei publicarea scrisorii mele, motivând că asemenea plângeri nu pot să apară, fiind oprită de lectorii de la Consiliul Culturii. Se pune întrebarea legitimă cine îl mai apără pe un autor împotriva unor eventuale măsuri arbitrare și anticulturale. Peste tot, și la editură, și la reviste, și chiar în unele discuții profesionale cu salariați din cadrul Consiliului Culturii, am fost tot timpul întâmpinat cu expresia nedorită, nu e momentul potrivit pentru publicarea acestui text, ca și când actul cultural se apreciază în funcție de moment și nu de valoarea lui ca atare. În această situație, cu deosebit respect, vă adresez rugămintea, mult stimate tovarășe președinte, de a da înalta dumneavoastră în cuvințare pentru tipărirea volumului sub zodia prolet cultismului, urmând ca autorul și editura să convină asupra unor noi modificări în textul lucrării, dacă acestea se vor dovedi necesare. Vă mulțumesc cu stima și respect, M. Nițescu, 10 februarie 1988. August 1988. Un nou memoriu către Nicolae Ceaușescu. Multstimate tovarășe președintă Nicolae Ceaușescu, mă numesc Marin Nițescu, domiciliată în București, alea Valea Prahovei, numărul 1A, bloc 825, apartament 61, sector 6, telefon 26 95 61. În unele perioade ale anului merg din motive de sănătate în comuna mea natală, Perieț, județul Olt, întrucât sunt suferind de bronhopneumopatie cronică obstructivă și cord pulmonar. Sunt de profesie critic literar, membru titular al Uniunii Scriitorilor, autor al mai multor volume de critică literară apărute între 1972 și 1984, dintre care unul, Atitudini Critice, premiat pe anul 1983. Am lucrat în presa literară centrală, ca redactor principal, până la pensionare și am o activitate publicistică de peste 20 de ani. Prin prezentul memoriu, cu deosebit respect, vă aduc la cunoștință cele ce urmează. La 12 februarie 1988, v-am adresat un memoriu înregistrat la numărul 10.696, în care am expus pe larg situația volumului meu de istorie literară, sub zodia prolet care a fost prezentat la începutul anului 1980, editurii Carta Românească, dar a cărui publicare a fost în cele din urmă refuzată. Răspunsul la memoriul din luna februarie menționat mai sus l-am primit de la aceeași instituție care în urmă cu șase ani a hotărât prin intermediul editurii că publicarea cărții mele este inoportună, adică de la Consiliul Culturii, de unde am înțeles că memoriul meu nu a ajuns la secretariatul dumneavoastră. Răspunsul este și de data aceasta identic cu cel de acum șase ani, anume că publicarea cărții mele este inoportună. Mă întreb și mai ales întreb după ce criterii se hotărăște dacă publicarea unei cărți este sau nu oportună și cine are dreptul să hotărască acest lucru, cine are dreptul să decidă destinul unei culturi. Și mai întreb cu respectul cuvenit cât timp va trebui să mai treacă pentru ca publicarea cărții mele, care așteaptă de aproape 10 ani, să devină oportună, cât va trebui să mai aștepte autorul pentru a-și vedea lucrarea tipărită într-o țară în care se afirmă că cenzura a fost desfințată. Doresc să precizez și de data aceasta, la fel ca în memoriul din luna februarie anul curent, că în volumul Subzodia zodia proletcultismului am încercat pentru prima dată să reconstitui imaginea reală a literaturii și culturii noastre în perioada 1944-1964 și că redactarea s-a făcut în spiritul adevărului istoric. Mai precizez că publicarea acestui volum a fost recomandată de referentul extern, profesor universitar și critic literar Mircea Zaccio. Pentru a-și recâștiga locul pe care l-a avut și pe care îl merită de drept în cultura celorlalte țări, cultura noastră ar trebui nu numai să se elibereze de orice considerente anticulturale și antipatriotice, de oportunitate sau inoportunitate în publicarea cărților scrise în prezent de scriitorii care trăiesc în țară, ci să integreze cât mai curând în circuitul ei operele scriitorilor exilați, care fac parte organică din această cultură și care sunt acum cunoscute peste tot în lume, în afară de propria lor patrie. Altfel, reedităm destinul operei lui Dimitrie Cantemir, care a început să fie integrată în cultura noastră după mai bine de 100 de ani, adică după apunerea întunecatului secol fanariot. Se poate afirma că în prezent literatura română, și nu numai literatura, e reprezentată și cunoscută în lume mult mai mult prin operele scriitorilor exilați decât prin cele ale celor rămași în țară. Dacă e ceva inoportun și anacronic în cultura și literatura noastră, aceasta nu e publicarea unor opere de valoare care se scriu dar nu pot să apară, ci intervenția permanentă și necalificată a unor organe administrative, cenzura și autocenzura, mentalitatea retrogradă a unor factori de decizie în toate problemele de literatură și cultură. Cât privește situația volumului meu sub zodia proletcultismului, după aproape zece ani de așteptare și numeroase demersuri, până la memoriul pe care l-am adresat domniei voastre, am ajuns la convingerea că nu există perspectivă de publicare la o editură din țară. De aceea, cu același respect, vă adresez rugămintea de a da înalta alta dumneavoastră încuvințare pentru a încerca publicarea acestui volum la o editură din străinătate, care sper va găsi oportuna apariția lui, întrucât nu am altă alternativă. Principial consider că asemenea probleme minore, precum tipărirea unei cărți, ar trebui să se rezolve de la sine, la nivelul instituțiilor respective, fără vreo intervenție din afara acestor instituții și fără a mai fi nevoie de memorii la șeful statului. Consider că răspunsul negativ al Consiliului Culturii e contrar dreptului la libera exprimare a ideilor înscris în Constituția Țării. Vă mulțumesc cu stima și respect, M. Nițescu, 22 august 1988. Decembrie 1988, cerere. Către Oficiul de Asigurări Sociale și Pensii, Slatina, județul Olt. Stimate tovarășe director, subsemnatul Niță Marin din Comuna Perieț, județul Olt, pensionar cu dosarul numărul 57.976, vă aduc la cunoștință că pe luna noiembrie 1988 nu am primit pensia, iar poșta locală nu are cunoștință de acest lucru. De aceea mă adresez dumneavoastră cu rugămintea de a dispune ca odată cu pensia pe luna decembrie anul curent să mi se trimită și restanța din luna precedentă. Totodată rog să mi se răspundă la prezenta cerere în legătură cu motivul pentru care nu am primit încă pensia pe luna noiembrie și să dispuneți ca astfel de omisiuni să nu se mai repete. Menționez că la începutul anului 1987 a intervenit de asemenea o întârziere în expediția pensiei mele, iar oficiul de pensii nu a răspuns în niciun fel la două cereri prin care solicitam urgentarea expedierii, fapt ce m-a determinat să mă adresez Comitetului Județean de Partid, cu stimă M. Niță. 6 decembrie 1988 Aprilie 1989 Necrolog Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România anunță cu durere că luni 24 aprilie 1989 a încetat din viață criticul literar Marin Nițescu, născut la 25 august 1925 la Perieți, Slatina. După absolvirea Facultății de Filologie din București, Limba și Literatura Română, 1955, a lucrat ca îndrumător cultural la Pitești, 1955-58, ca referent la Centrala Cărții 1964-69, apoi ca redactor la revista Viața Românească 1969-1984. După recenzia de debut, Gazeta Literară 1964, Marin Nițescu a colaborat constant cu articole de critică și cu eseuri la principalele periodice literare din țară. Cele mai importante dintre cronicile și articolele sale au apărut în volumele: între Scila și Caribda. Delimitări Critice, 1971, Repere Critice, 1974, Poeți Contemporani, Sinteze Critice, 1978 și Atitudini Critice, 1983. Prin dispariția distinsului critic literar Marin Nițescu, literatura română suferă o grea pierdere. În humarea a avut loc joi, 27 aprilie 1989, ora 13, la cimitirul din Perieți, Slatina. În ziarul România Liberă, 28 aprilie 1989, pagina 4. 1990, fragment de portret critic. Din cauza că s-a manifestat târziu realismul socialist l-a silit și pe el să debuteze după vârsta de 40 de ani, textele sale păstrează întotdeauna un aer de seriozitate, deși nu sunt pedante și nici rigide, doar într-adevăr sobre și responsabile. Moralitatea și demnitatea critică a lui M. Nițescu sunt oricum exemplare și constituie un factor de seamă în atracția pe care opera sa o exercită asupra cititorilor. Ion Negoițescu, criticul M. Nițescu, în revista Viața Românească numărul 6, iunie 1990, paginile 37, liniuță 39. Subzodia prolet cultismului, 1979. Moto cu orice jertfe și în mijlocul oricâtor ruine trebuie împlântat semnul adevărului. Titu Maiorescu 1 Roman, Argument, pagina 17 în studiile și monografiile din ultimul timp dedicate unor scriitori din trecut, precum și în dicționarele de literatură sau în încercările de sinteză asupra perioadei 1944-1964, există parcă un consens tacit de a se trece cu discreție peste fenomenul proletcultismului, ca și când acest fenomen ar fi necunoscut atunci când nu se încearcă reabilitarea voalată sau chiar prezentarea explicită a acestei perioade ca una din marile epoci ale literaturii noastre. În afară de referiri generale și eufemistice la dogmatism, de câteva incursiuni parțiale sau de unele articole din presa literară destul de prudente, până în prezent nu s-a scris nimic concludent asupra acestei perioade. De ce să mai dezgropăm morții? Toată lumea știe ce a fost atunci, asta era situația, nu se putea altfel, etc. Cam acestea sunt argumentele lipsite de seriozitate ale tăcerii. În realitate, invocarea unor asemenea motive ascunde, pe de-o parte, inerția și comoditatea morală pentru a evita un cuvânt mai dur, iar pe de alta, sentimentul unei interdicții subînțelese de a se vorbi liber despre perioada menționată. Cu toate că oficial s-au reprobat cum atestă documentele PCR, Abuzurile săvârșite atunci în aproape toate domeniile vieții publice în cultură și literatură se păstrează încă în mod inexplicabil din partea specialiștilor tăcerea, ca și când aici nu s-ar fi comis cele mai grave acte pe care le-a cunoscut cultura națională, ca și când în acea perioadă nu ar fi fost radiate cele mai de seamă valori. Perioada în care marii mentori ai culturii și literaturii noastre, Eliade Rădulescu, Maiorescu, Lovinescu, Blaga, Mircea Eliade, etc., au fost excomunicați și înlocuiți cu activiști culturali, de felul lui N. Moraru sau M. Novikov, de exemplu, când atâția scriitori și intelectuali au fost privați de libertate ani de zile. Nu ignorăm, bineînțeles, dificultățile de a vorbi despre asemenea lucruri. Aceste dificultăți provin în mare parte din faptul că purtătorii de cuvânt ai prolet cultismului sau cei care, prin scrisul lor, au amplificat efectele acestui fenomen, încearcă să înțelege prin mișloacele ce le stau la îndemână să descurajeze orice demers în direcția aceasta. Aproape pretutindeni te lovești în astfel de situații de mentalitatea retrogradă a interdicției, a lui nu se poate, nu merge, e un moment nepotrivit, etc. Indiferent însă de dificultăți care nu pot totuși justifica tăcerea și prudența, cunoașterea acelei perioade a devenit o necesitate imperioasă, în primul rând pentru noile generații care nu au cunoscut-o nemișlocit și care nu-și pot imagina amploarea și consecințele fenomenului prolet cultist. Istoria și critica literară au datoria de a se rosti în toată libertatea de conștiință, fără prejudecăți și compromisuri, de a nu uita nimic, de a prezenta faptele în realitatea lor cea adevărată. Nu poate rămâne albă și cu atât mai puțin nu poate fi mistificată cea mai dramatică și mai nefirească pagină din istoria literaturii noastre. Ora adevărului trebuie ajutată. A vorbi și a scrie despre literatura din anii proletcultismului înseamnă a te situa cu sau fără voie aproape exclusiv pe teren politic, după cum a ocoli orice referire directă la sfera politicului, nu înseamnă a escamota factorul determinant primordial, cum prea bine se știe, al stărilor din domeniul culturii și literaturii. Literatura se subordonează total, la fel ca oricare alt sector al vieții sociale, comandamentelor politice, imicțiunea autoritară a politicului în cultură și literatură, mergând până la substituire, s-a tradus în politizarea și ideologizarea grosieră a acestora și a avut drept consecințe alienarea vieții literare, degradarea estetică a literaturii. Implicarea politicului în prezentarea acestor fenomene devine, deci, inevitabilă. Toate drumurile duc în cele din urmă la comandamentele puterii politice din perioada discutată, la anumite persoane cu putere de decizie, care le revine integral răspunderea morală, chiar și atunci când nu în mod direct, și aceea a faptelor. De altfel, afirmațiile de mai sus nu sunt o constatare a noastră. Partidul însuși a recunoscut și condamnat, cum se știe, faptul că în perioada aceea s-a situat în multe probleme, prin unii din reprezentanții săi de frunte, pe poziții greșite, care au adus prejudicii greu reparabile culturii și societății noastre. Cităm. Aceste practici s-au răsfrânt și asupra diferite domenii ale activității artistice și științifice, cu rezultate profund negative, determinând crearea unei atmosfere de neîncredere și suspiciune și contribuind la rămânările în urmă ce se manifestă în unele din aceste sectoare. Am încheiat citatul. Sau în aceeași ordine de idei, cităm, Este adevărat că el... Iosif Kishinevski, nota noastră, a avut o activitate intensă și dăunătoare în domeniul artei, culturii, învățământului, în domeniul ideologic pe care l-a îndrumat mult timp, cu rezultate deosebite de negative pentru partidul nostru, pentru poporul nostru. Am încheiat citatul din Nicolae Ceaușescu, opere volumul 3, pagina 192 și respectiv 194. Noi nu facem în lucrarea de față altceva decât să urmărim principalele aspecte și consecințe ale acestei situații în domeniul vieții literare. Nu ar fi deloc un paradox să se afirme că în cei aproape 20 de ani la care ne referim au existat scriitori, dar nu a existat o literatură reală în sensul consacrat al cuvântului ca fenomen de cultură, ci doar un simulacru de literatură și viață literară echivalent cu non-literatura și antiliteratura. A scrie despre literatura din perioada 1948-1964 înseamnă în primul rând a face procesul unei perioade lipsite aproape în întregime de literatură. Din această cauză, lucrarea de față nu poate avea caracterul unei istorii literare propriu-zise, ci pe acela al unei sinteze asupra celor mai de seamă manifestări ale fenomenului proletcultist, a căror consecință a fost, într-un cuvânt, anticultura. Datorită condițiilor precare de documentare, colecții de reviste și ziare sau lucrări care și în prezent figurează doar la fondurile speciale ale bibliotecilor, lipsa de acces la diverse alte documente, etc., e posibil să Există omisiuni de nume, de texte importante, de evenimente semnificative care ar fi trebuit să fie menționate în această lucrare sau chiar unele inexactități. Sperăm totuși că principalele aspecte ale vieții literare în perioada care interesează aici se conturează din lucrarea de față. V. Victis, pagina 21 Scurta perioadă dintre 23 august 1944 și 30 decembrie 1947, deosebit de complexă și contradictorie, se caracterizează mai mult decât oricare altă perioadă din trecut, într-un anume sens, prin incertitudine și dramatism pe toate planurile ea reprezintă lupta surdă, disperată și inegală dintre forțele părăsite de istorie care încearcă să apere valorile societății constituite și forțele favorizate de conjunctura politică și militară care tind la sfărâmarea acestei societăți și la preluarea integrală a puterii. Cele din sunt obligate să rămână în defensivă în timp ce forțele favorizate câștigă teren pas cu pas după un plan de lungă perspectivă riguros elaborat. E o perioadă de tendințe totalitare abia disimulate și aspecte democratice, de dictatură camuflată și de pluralism, de relativă libertate și de constrângeri. Fără a încerca un tablou complet al evenimentelor politice, întrucât lucrarea de față nu-și propune acest lucru, câteva precizări sunt necesare pentru a schița cadrul de care atârnă și în care se va desfășura destinul numai puțin dramatic al culturii și literaturii. Supuse unor presiuni morale, juridice și politice, structurile vechi societăți suferă o rapidă eroziune, forțele politice care o reprezintă sunt decimate și eliminate metodic rând pe rând, precum și bazele oricăror alte forme sau posibilități de opoziție în viitor. Procesul acesta sistematic de curățire a terenului, care va culmina, fără însă a se încheia, odată cu detronarea regelui, nu exclude deocamdată existența unei opoziții politice, fie și numai din motive tactice. Ziarele partidelor istorice, național-țărănesc și național-liberal aflate în opoziție, nu se sfiesc să răspundă cu toată energia la atacurile presei de stânga și să aducă la rândul lor acuzații dintre cele mai grave forțelor de extremă stângă. De la început, ziarele opoziției au avut o atitudine critică și polemică față de Scânteia și România Liberă, ca și de guvernul Petru Groza, care i-a numit fără încetare, uzurpator și dictatorial. Din modul deschis și energic în care e dusă campania anticomunistă ca și campania electorală pentru alegerile din luna noiembrie 1946, s-ar părea că opoziția nu era deloc intimidată de atacurile stângii și nu-și pierduse încă speranța cel puțin aparent de a veni la putere pe cale democratică. În 1946, de exemplu, ziarele opoziției vorbesc tot mai insistent, ca și presa independentă de altfel, de botnița pe care guvernul a pus opresei de rolul subaltern rezervat intelectualilor și culturii, de atentatele și crimele organizate de elemente extremiste de stânga, de un fel de terorism moral și de un terorism propriu zis, de analfabetismul noilor pretendenți la conducerea culturii, de anarhizarea culturii, de îngrădirea libertății artelor și scrisului, etc. În realitate, opoziția aceasta nu mai are decât o existență formală și nu se mai ține seama de criticile și doleanțele ei. Ea e tolerată la fel cum erau tolerate manifestările culturale independente din rațiuni dictate de situația internațională în virtutea unor clauze din diverse convenții dintre aliați. Cuvântul acestei opoziții încă tolerate nu mai are însă nicio greutate în determinarea evenimentelor și în evoluția situației interne. Ziarele opoziției nu ezitau să denunțe și să condamne metodele și actele guvernului, dar acest lucru rămâne practic fără niciun efect.